Euskal Herriarizo, gara egunkariaren eskutik. Tiraba ba, dugu eta hauztelero bezala, gara egunkariaren eskutik. E, bueno, ba, ez Euskal Herriko informazio da eta ungurean da, oianne, larretxea garako kazetariak, aiz, jogunan, oianne. Kaixo jogunan urtzi. Ando? Bai, ondo, bate bueno, buruko atari da, nosake primeran. Bai, ya ostirala. Bai. Nahoritzen ari da, gaina egoreldi ona espero dugu, beraz. Primera, bueno, bai. Batera une egingo dugu, daueneko, eh, bueno, eh, tribunal gorenak egin du amar urtetik, eh, sei urteta erdira, jeitsi diote kondena Arnaldo Otegiri eta ez Otegiri bakarrik, baizik eta eh, beste auzipetuei tartean Sonia jazinto horretarari. Bai hori da, Euskal Herrian asteak genera matzan ebatpenaren zai, egun batetik bestera ematekoa zen, eta justu Euskal Herrian hainbeste jende, jendeez, e, atletiki begiratzen gunean, edo, bueno, Bukaresten begira jarrita zuen egunean ateratzen ebatpena, e, justo justu baino, hala da, otegi, diez, Sonia Jacinto, Arkaizo Rodriguez eta miren zabaletaren kontrago zigorrari hau txidio hau Zigorrak murriztuta, adibidez, eh, otegieta diezen kasuan, amar urtetik, eh, sei urteter dira, esan dezun bezala, eta beste eh, guztia, ba eh, zortzi urtetik, sei urteko zigorrak eh, jaso dituzte. Eh, nala ere, esan beharra dago, bost epailetatik. Bik kontrako iritzia edo agertu dutela, beraz, eh, epaimaia nahiko banatuta eh, dagoela gerian gelitu da. Boto partikularra eman zuten epaileak, Alberto Jorge Barreiro dira, honeke absoluzioa eskatu zuen, bost eh, epaituen absoluzioa, eta bestea Miguel Colmenero menen dezek. Honeke sauntzuen hauzitekin e, nazionaleko epaimaia inpartziala zela, tartean artean egontzen Angela Murillo ainezagunatza zaigun epailea. Eta epaile honek eskatu zuen, menendezek eskatu zuen, bertako epaiketa errepikatu beharra dagoela. Buna, e, kontu hauek aparte, ekkertatu dena da, hauzipetuek e, ja orainik kartzelan jarraitu beharko dutela en 2009ko urriaren 16an atxilotu zituzten eta beraz bi urte herdin guru dara matzate espetxean ta zigorra horirik betetzekotan ba 2016ean aterako lirateke aterako litzateke otegi eta bi 2015tean gainentzako guztiak hori zigorra horirik bete beharko balute mm -hmm. eh absoluzio eskatuzuen epaiak esantzuen e, honekin frogatuta geldituden bakarra bauzipetuen jardura politikoa bakarrik gelditu dala frogatutan beraz kontrako iritziak biztan. en aurrean noski reakzioak ugar izan dira eta elgoibarren e, otegiren jaioterrian dagoneko bihar manifestazioa deitu dute bostetan abiatuko da herriko e, plaza nagusitik eta ba hori ba ke prozesuaren aurkako eraso zuzena beste ulertzen dute mm -hmm. e, politikarien artean ba edo eh, askotariko iritziak eh, entzun dira en Inigo Urkullu jeltzalen presidenteak esan du ba bateragun auzu auzia oraindik tentsu gabekeria dela Antonio Basagoitia PP-ko presidenteak EAen ba 6 urteko zigorra jaso badu otegi 6 urteko zigorra merezi duelako izango dela eta justo kontrako iritzia emandu adibidez Labek ez en, esanez ba Espainiago Estatuz delaagai Euskal Herriko egun agorari heldutasun politiko zeusteko. usteko. Mm -hmm. iritziak askotarikoak.: Bueno, hortxeek pues, e, iatzen da baterune auziaren inguruko albistea eta e, eaeko hauteskunde inguruan hitz egingo dugu izan ere ba alderdi popularrak eskatu dio alderdi sozialistaria udapatxi Lopezi hauteskundeak aurreratzeko. Bai da, eh, Antonio Basagoitik eh, alde aurretik eh, Lopezi eserresan gabe, mantzuen apurtutzak 2000 abederatzean egintzuten eh, izarmen edo pakturiez, gainera igra saio batean izan zen, eta honek Lopezi bat zion grazia ondirik egin. E, gainera, paktua puskatzeaz gain eh, Basagoitik hauteskundak eh, aurrera tzeko eskatu dio, eta Lopezek atzoa ipatu zuen... Eh, Legealdia duela kostala kostabeteko herritarren interesak aurretik jarriko dituelako, baino erantsi zuen uneotan herriari etzaiolako menia hauteskundeak aurreratzea eta gainera gogoratu zuen lendakariari dagokiola honetarako on, dei egitea, beraz oraingoz ez duela egingo. EnPP-k berean lendakariari agintaldia modu ordenatuan amaitzeko laguntza eman dio, ba legealdia Pukatu arte luzatu ez izan. Berretxizuen Lopezek, aurreratzeko eskaera berea eta BTV harra berea dela, eta oraindik hainbat plan eta hainbat lege martxan daudela, eta hauek erdibidean usteak zentzurik ez lukela eukiko. Alaber, onartu zuen eh, peperekin batera izan duen itun honek alde onak izan dituela, eta gauza onuragerriak Euskal Herriari ere ekarri dizkiola asko aurreratu delako. Hala adierazi zuen Lopezek. Beraz ez dakigu en, ikusteko dago aurreratuko diren edo ez, eh, hainbat edabidek esan dute udazkenerako urria bitartean izan zitekeela ba, ba, hautezkundeen. Uh -huh. Bueno, Eta aralarren e, barruan e, hainbat e, bueno, ba, polemika dago, izan ere hiru ba, parlamentariek bere kargua utzi berrean aurkitu dira, ezta? Bai, e, urak nasiak daude aralarren, izan ere elkarbizitzaren bizitzaren inguruban, ez, mintzatzen den e, lantal edo ponentzia horrenarira etorri da, etorri da, ozia, Eta aurreratu zuten, azte azkenean, aintzanez zenarro Mikele Basab eta Oxeleroztarbek eh, gaztizko legiltzarkidek datorren ekainaren hogeita marrean utziko dituzte aktak, ez lehenago. Adieraz izuten ez daudela ados alderdiaden erabakiarekin eta kanporatuak izan direla guztien arteko elkarrizketa aldarrik atzearren. En, argitu zuten, alaber, ez dutela hainbat erabideetan alpatu da, ez, haralarren eh, hainbat eh, kritiko beste alderdi bat sortzea daudela nahi aizenekoa, baino adieraz dute, eh, oraingoz ez dutela bertan parteatzeko asmorik, alde, eh, alde hori argi utzi zuten. En, lantaldeak perdintasunean eh lantalde honek berdintasuna bermatzen zuela ere erantzi zuen eta beraiek lasai daudela. E, bestalde, Beskalde Patxi Zabaleta, Dani Maiztu eta Rebeka Uberak esan zuten e, legebiltzakideek ez dituztela zuzenbideak eskatutako 2 gauzak bete. Batetik, karguak aralarren esku guztea berehala izan ere, ekainaren hogitan marrera nutziko baita izuzte, eta bestetik, kainzanezaren arrok, bozera maie gisa duen kargu hori, ba ere, aralarren esku uztea, ezta? eta salatu zuten, bazergatik aktark, ez dituzten uneotan, uneotan nutziko luzatu behar izan gabe. Mm -hmm. Bueno, ba, honek eh, emango du, arlarrek eh, bai. emango du, eh, dato zen eh, egun eta asteetan Eta, bueno, futbolarekin eh, amaituko dugun gaurko atala, oianen, lehenbizikoa eh, nahi eta ezin Aretikek eh, galdu egin zuen Bukaresten eh, Europa League Ba, ba, jarri gelitu dazkotan nahi izatea ez dela nahikoa eta eh, txapelketa bikaina egin ostean, ba, atletikek... Eh, Azkeneko ezin izan zuen eman, partida aula izan zen, urduri atera ziren, eta gainera sigarren minutuan falkauk sartutako golak guziz balintzatu zuen partida. E, Bukarestera niobertaratu ziren amairu mila zalezuri gorri, denak e, negar batean, baita atletikiko jokalariak ere, eta nahi eta ez dien izan zen partida kopa madrilera juntzen, Atletico madrilek eskuratu zuen, eta ben, orain atletiki txaropena, datorren maiatzaren ogeita bostean, kasualidadez dadez, atletiko madrilen ba, barsaren kontra jokatuko duen erregeko izango da. Asko kitxaropena bertan dute jarrita. Uhum. Alpatu, en, baimena jasodula ultraesku indarrak, egun horretarako madrilen deitu duen manifestaziora, katalan eta euskaldunen... Ba, jarrera independentista hoien aurka egin manifestazioa, beraz, bertaratuko dine jarraitzaie jakin dezatela. Hmm, bai, e, oiekin ez da, ez da inoiz bukaltzen oian, Eta amaitzeko, e, agur baten berri eman behar dugu, bihar, e, bueno, ba, Mikel Aramburuk en reala utziko du, bihar jokatuko du, azkeneko partida anoetan ilo nabarreko zortetik aurera. Alaik Mikel Aranburuk eh Negar batean ez diragarri zuen futbolari adiok egiten diola eta bueno, bere karrera profesionala Realean hasiz zuen, Realean amaituko du, 14 ama den boraldi eman ditu eta 33 urteko Azpeitiarak ba biarra noetan esango dio eh ez da. Hain zuzen eh Realakatxo sala jarriz zituen Bihar zortzitanei eh, valeentziaren aurka jokatuko duen partidarako, ano eta alik eta gehien betetzeko ba kapitaina oraindik kapitaina denari agurra esateko ez da sarreradakiru ordutan amaitu ziren hogeita ham bostgradu egin jendeak eleganziaz zitsoain zuen hiaran eta bueno ba jarraitza itxuri urrrinek bihar izango dute aranbururi agurra emateko aukera. Hori da, eta ba, hoixen e, gaurko atala, hoianen larretxea mila esker mila eta hurrengor arte. esker eta hurrengor arte urtzi. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.